Це був твій останній відкритий протест Ти сказала собі «Досить, я нічого не досягла», виступаючи одна проти всіх Ти вирішила, що треба допори до часу сховатися і зброю сховати, бажано у скриню під великий замок Ти подумала, що краще бути живою мишею яка тихо-мирно снує вздовж плінтусів аніж мертвою кицькою бо від миші ніхто не сподівається пастки, а дику кішку, навіть мертву, безпечніше роздерти на шматки. Ти постановила не битися даремно головою обліт, а залягти на дно в очікуванні відлиги. Мабуть, ти справді подорослішала, хоча серед буденних клопотів, інколи забувшись, ти згадувала себе справжню і стискала кулаки». З плином часу люди можуть одягти на себе Все нові нові капустяні листки Але їхня серцевина залишатиметься незмінною Через шість років, коли видалася нагода втекти Ти не задумуючись вхопилася за неї Але так і не втекла Через шість років Понеділок 23 червня 2000 року Погода втратила Залишки сумління Звідкилясь узяла велетенську духовку Засунула всередину Місто з усіма тельбухами І причинила дверцята Хотіли тепла Маєте Тішила людей погода Що хочете з ним робіть Консервуйте, складайте у льох, Сушіть, соліть, маринуйте Бо взимку такого добра не діждетесь «Поспішайте запастися на зиму!» – градила погода. Марія перевернулася на один бік, потім на другий, лягла прямо, нарешті сіла і подивилась угору. гору. Усього два тижні і два дні живе вона в цьому будинку, а світ, що не мінявся цілих десять років, почав стрімко змінюватися до невпізнаваності. І одна сіра мишка згадала – що, крім плінтусів, на світі існує ще небо, і тепер дивилася на нього і не могла надивитись. Крізь грати проглядав соковитий місяць, довкола нього збиралися чорні зловісні хмари, десь далеко гавкав пес, шелестів шувар, промайнули тінями кажани. Дурниці, від такого драматичного опису в усіх нормальних людей розбулиться живіт. Якщо вона збирається написати трилер, то принаймні початися він повинен тихо і мирно, наприклад, весіллям. Їй стало смішно. Небо у відповідь підморгнуло їй зірками, немов свої давні добрі знайомі. Воно знало її ще дикою кішкою, яка гуляла під його склепінням її відомими шляхами. І сліпим кошиням пам'ятало воно її, тому мало право сказати їй «не бреши». Насправді, місяць був тоненьким, мов серпик, оточували його яскраві, фантастично красиві зірки, і під цими зірками хотілося вигадувати не трилери, а казки. Та щоб у цих казках було все, що має бути? Лицарі і лиходії, дракони і печери, принцеси і замки, золоті ключики і двері, за якими сховане щастя для всіх і кожного. Але в голову вперто лізла суцільна полова І розшукати в ній зерно було нереально Все, треба спати Марія лягла і рвуч сіла. Їй здалося, що на неї хтось дивиться з темряви Дивно, вона так давно мріяла нічого не робити А тільки лежати, розкинувши руки І дивитись у небо А тепер її мрія здійснилася та щось не хочеться їй стрибати і плескати в долоні. Вбережи нас, Боже, від здійснення наших мрій. Учора стався перелом. Вона нарешті спромоглася приготувати каву. Вперше за весь тиждень. Чоловік увійшов до кухні і здивовано підняв брови. Я чую запах кави. Не дивно. Увесь тиждень каву робив він, і решта теж – від застелення ліжка до прання. А вона цілими днями тинялася по хаті, вмикала і вимикала телевізор, незрозуміло для чого перекладала речі у серванті, проводила пальцем по меблях, дивуючись, як багато на них пилюки, і без перестанку гадала, коли ж увірветься терпець її чоловіка» і яку тоді кару він для неї приготує. Відтоді, як він запросив її на власноруч приготовану вечерю, відтоді, як вона зрозуміла, що їй не обов'язково постійно поритися по господарству, відтоді не могла примусити себе взятися до роботи, переконувала себе, що повинна, що це входить у її обов'язки, та не могла. А її чоловік, залишався спокійним, мов удав, ніби у їхньому домі все йшло, як завжди, ніби йому зовсім не хотілося шторхнути її кулаком так, щоб аж стіна загула. Вона постійно приглядалася до нього, сподіваючись, що робить це не дуже помітно. Виходила зустрічати його увечері і вставала проводжати зранку. Вона раптом почала згадувати своє напівзабуте життя у раю, і лякалася, що все повториться спочатку. Знати б, про що він думає. Увесь минулий тиждень Влад думав про те, що його жінка щось підозрює. Проводжає його переляканими очима і зустрічає, пивно вдивляючись у кожен його порух, чекаючи «Чого?». Щоб не бачити цих очей, він знову і знову цілував її, «Хотів би, дуже хотів би мати можливість сказати їй, «Я ніколи тебе не скривджу». «Але, але, але...»